Pošto je Bog daga da dače sve svet, na opština Barska, da jednom u veliki post na sve poziva da čujemo nekom naše prodavci, našega igumana Rafaela iz Podmajne sa predavanjem kandilo vjere. Evo sada što će se dafero da nam se predstavi sa svojim predavanjem, pa posle toga što ima da pita, malo, i onda posled da po koju knjigu ko kako može. Sada ćemo da čujemo, malo to samo. Sada se mi pišite do duše i svima se svude su i život odavljuće dođe i sve su u nas i naču i svakom možu i svakom možu i svakom spasni od duše, Dobro još. Darim otcima i, i vama na bravoslovu, na pozivu, na pažnju i na e, borbi i odvažnosti koju imate u vrijeme koje nas sve više i zaziva i proziva i provocira se više pokušava da obezhrabri i uproši I zato je svako sabranje Oko hramova Božih A ta sabranja su uvijek borbenog tipa i porijekla Ukoliko hrabrosti ima Važna Zato obragodarimo Što i nas i mene i naš manastir i zajednicu naše svete obitelji krijepite ovom vašom dobrom voljom pošto smo ušli u prostor velike posne zone dužni smo kao čede crkve da je pažljivo pratimo da hvatamo ritem da ne budemo rasijani da ne maštamo da ne fantaziramo nego da je pažljivo pratimo jer crkvu je potrebno pažljivo pratiti ili ako hoćete pažljivo gledati i što je vrlo važno pažljivo slušati Jer informacija koju smo dobili sa visokih nebesa došla je do nas kroz plot, kroz tijelo, koje je Sin Boži primio, postavši čovjek, radi nas ljudi, radi nas neljudi, da bismo postali ljudi i bogovi i postavši čovjek izazvao jednu veliku promjenu stravičnu promjenu koja je i do dan danas i do kraja svijeta i vijeka biće na snazi ali da bi bila izazvana od nas se očekuje pažnja tu promjenu izaziva riječ Ne bilo čija, ne ni moja kao čovjeka, ne ni vaša, niti bilo kojeg drugog čovjeka, kako on bio mudar i obavljašten, nego riječ Božija. I mi, braćo i sestre, u našoj crkvi pravoslavnoj imamo taj veliki blagoslov. Zašto govorimo veliki, zašto ne bismo rekli najveći brogoslov? Da na dar dobismo riječ Božiju. Biti nemaran prema njoj, ne slušati je. Isto je što i pomiriti se sa smrću. Gore je nego sebi prerezati vene. Gore je nego sebi samom Otkinuti glavu, jer otkinuvši sebi glavu čovjek gubi vremeni život, a ne slušajući riječ gospodnju čovjek ne može da primi život vječni, ne može da primi istinu koja je ravna vječnom i blaženom životu. Zato ponavljam još jednom veliki je blagoslov našeg naroda, što kroz pravoslavnu crkvu ima mogućnost da sluša Boga, da mu čuje glas, da čuje njegovu riječ. Danas u svetim evanđeljima koja smo čitali na svetoj liturgiji, čitali smo dva evanđelja, ono drugo Bilo je vezano za praznik prvog i drugog obretenja glave svetog Jovana Krstitelja, a ono prvo redovno i pripada prvoj nedelji Velikog posta, primijetili smo nešto što ih povezuje, što im je zajedničko. U drugom evanđelju sveti Jovan Krstitelj. utamničen radi pravde istine i čistote od iroda nepravednog i nečistog razvratnog pjanog i bludnog šalje svoje učenike čuvši za velika djele koja se događaju a počele su posle njegovog utamničenja jer sin Boži Sačekao je da prorok najavi u tamnicu da uđe, da bi on počeo da nas oslobađa iz vječnih tamnica vadi. Počele su velika djele da se dešavaju, se velika i strašna, dotad tad neviđena. Jovan čuvši za njih, šalje učenike, ne Zbog svoje sumnje i nedoumice, nego radi nas braći i se radi barana, koji su jutros imali priliku da čuju odgovor na Jovanovo pitanje. A koje je bilo Jovanovo pitanje? Može li neko od vas pažljivih da nam kaže? Šta je Jovan pitao? Gospoda Jutros. To nije dobar simptom. Govori o nepažnji i najavljuje opasnost. I govori o problemu. Ali evo posta, evo vremena pokajanja, evo mogućnosti da se mijenjamo. Pažnjom da se mijenjamo, jer pokajanje je vezano za pažnjom. I ovan je posla učenike da pitaju gospoda, jesi li ti onaj što će doći ili drugoga da čekamo. Gospod je odgovorio učenicima da prenesu Jovanu ono što i sami vidješe. Kako se bogestni isceljuju, gubevi čiste. Kako iz demona, iz ljudi, demoni panično bježe. Kako se bogesti povlače pred tajfunskim naletom zdravlja. Kako mrtvi vaskrsavaju, kako gluvi počinju da čuju, nije mi da govore, slijepi da gledaju. To je odgovor i nama, braći i sestre, ukoliko mi uopšte čekamo onoga koji treba da dođe i koji je došao. Jesi li ti onaj što će doći ili drugoga dočekamo. čekamo? Pita sveti Jovan i u naše ime i u našem vremenu. Pita u naše dane i radi nas. Ne da bi utvrdio svoju vjeru, jer Jovan nije sumnjao. On je na Jordanu sagledao i pogledao u nebese otvorena. On je vidio duha sveto kako se lazi na jagnje Božije. On je vidio onoga koji prije njega bješe i koji je od njega veći, kome on, kako je rekao, nije bio dostojan ni vezice na sandalama da priveže. On je bio prorok, preteča, krstitelj. Nije on pitao radi sebe, ni on ni jutro spitao radi sebe nego radi nas, braći i sestri. Jovan, pazite, veliki je to događaj. Je najveći događaj koji se danas u bar odigrao. Suštinsko pitanje koje je postavljeno i jasan odgovor koji smo ako smo pažljivo slušali crkvu dobili. koliko nismo kao da se ništa nije ni desilo. Kao da smo mrtvom šaputali na uho. Ili kao da smo se mrtvom dravi na uho, sve jedno je. I dobio je odgovor da jeste, da je On taj koji je bio najavljen, koji je obećao da će doći, koji je došao. Radi nas ljudi i radi našeg spasenja, svim Božim, u tijelu. U prvom evanđelju, Imamo suštinski istu situaciju. Dvojica od velikih apostola, dvojica od dvana istorice, Filip i Natanail, ili vrtolomej. Filip dolazi na Tanailu zamišljenom, koji je čekao utjek u Izrailjevu, koji je čekao obećanog Mesiju, Spasitelja koji se nije mirio sa atmosferom koja je vladala u one dane, koja i danas vlada i u ovom gradu i u ovom narodu, mislimo na atmosferu uninija, čamotinje, tuge, dosade, straha i lažnih nada i besmislenih zabava i žongliranja. I on kao mnogi mladi danas... I kao mnogi stari, nije se mirio sa takvom atmosferom. Osjećao je svojim bićem da čovjek ne pripada tome. I čekao je. Istina, Natanajel je znao proročke, spise i najave. Da će doći spasitelj, mesija, pomazanik. I Filip mu kaže, bratite pažnju, to su strašne riječi. Ako ne čujemo te riječi, braći i sestre, Ako nemamo snage, ako nemamo pažnje da ih čujemo, vjerujte, to je jasan znak da smo mi u duhovnom smislu mrtvaci. Nemojte se vrijeđati, tako je. To je prekretnica, tu se vrijeme prelomilo, tu i naša vječnost počinje. Filip kaže na Tanajelu, našli smo Mesiju. Našli smo onoga, koga su proroci najavljivali. To je strašan susret. Sresti onoga, koga su svi sveti proroci, i Mojsije, i Ilija, i Isaija, Jezekil, Danilo, Jovan. Najavljivali, našli su ga. Filip je našao, sreo je. I poziva na Tanajula, dođi i vidi. Kad mu rekao da je Isus iz Nazareta, ovo je posumnjao, kaže Filip, dođi i vidi. To je bio razgovor dvojice budućih velikih apostova Hristovih dvojice od dvana istorice, velikih svjedoka istini tog Boga. I od tih dana, Jovanovih, Filipovih, apostolskih dana, ta velika njihova radost, velika utjeha, proteže se kroz vrijeme noseći u sebi vječnost, jer dušu čovječiju ne može, braćo i sese, da utješi niko drugi do vječni i istiniti Bog. Samo on, niko drugi. I ta utjeha plovi, teče kao rijeka, nezaustavljivo kroz vrijeme i gle napaja i našu stranu napaja i našu zemlju našu državu napaja i ovaj naš sveti grad rijeka utliče međutim kao i druge rijeke ona ima svoje korito svoj tok ali pižući osvaot ne možemo piti vodu A došavši na obavu rijeke možemo je biti tako i danas tražeći utjehu ližući televizijske ekrane ližući mobilne telefone ližući bilo šta drugo ližući asfalt ližući grizući Pušeći, ušmrkavajući, ne možemo naći utjehu, sem ako priđemo koritu, ako priđemo obali, ako priđemo istočniku, to jest izvoru, i okusimo i vidimo kako je dobar gospod. Neko će se od vas zapitati, a gde je to, kako je to moguće u ovako beznadežnim vremenima, gdje sve veći broj pomišlja da povuče poslednji potez, za njega poslednji, i da načne vječnu mučnu vječnost kroz samoubistvo. Reći konkretno, brzo. U crkvi, pitanje savremenog čovjeka, u kojoj crkvi, jer imamo razne šatore, razne građevine, prastenike, balone, sve se to danas naziva crkvama, mi ćemo reći u crkvi pravoslavnoj. Utjeha Jovanova, onaj koji je došao i radi koga ni jednog drugog više ne treba da čekamo, onaj koga je Filip našao, onaj kome se Natanajl obradovao i radi koga je isti aposlov vidio nebese otvorena i angele kako svijeću. I uzlijeću evo, do dodane današnjeg sa neba na zemlju, ali zahvaljujući mogućnosti koju crkva daje, isti on, i sestra, živi, životvori, teče, ističe iz sveštenih poltara naših hramova. Pa evo i iz ovog oltara koji krasi ovaj grad, iz kog evo izniče i ovaj veliki oltar, to jest veliki oltar novog sabornog hrama. Prisustvo crkve, pravoslavne crkve, jeste prisustvo živoga Boga. Ukoliko očekujemo utjehu, U koliko imamo želju da vječno živi budemo, nema potrebe nikog drugog da čekamo. Ukoliko imamo neki ozbiljan problem, suštinski problem i suštinsku potrebu, ne treba nikoga da čekamo. On je došao i crkva i propovjednici crkve, sveti oci, sveti apostoli i sveštenici pravoslavne crkve, Do dana današnjeg pozivaju ili bi trebalo da pozivaju narod da priđe i da pije i da jede, utjehu da nađe, život da naslijedi. Međutim, postoji i druga strana, postoji i zloba, postoji mržnja. Postoji zavis, postoji grijeh, postoji džavo, postoji oglaž, obmana, smrt, tamar. I pitanje života, to jest pitanje vjere, tijesno je vezano sa borbom borbom za vjeru mi bismo večeras braće i sestre htjeli da se vam podijelimo u nedelji pravoslavlja jer vi znate ili možda ne znate da je prva nedelja velikog posta nedelja pobjede pravoslavlja u nekom bokserskom žargonu To je čitav niz, čitav serijal, ako hoćete, u slajdovima, klasičnih nokauta. Čitav niz vrhunskih nokautera, to je svetih otaca, koji su rešavali meč u našu korist, jer oni sami bili su silni. Međutim, Njima bilo važno i da mi budemo bezbjeđeni i da jedemo čist hleb i da pijemo vodu živu. Ne jelo od odpadaka, ne lažna učenja, ne lažne vjere, ne jeresi, ne kroz, raskove, ne kroz i koje kakve budalaštine buncanja, pogotovo Tu mislimo na savremenu duhovnost 20. i 21. vijeka, ta bogaština demonska kroz razne kultove, istočne, zapadne, sjeverne i južne, mislimo na kult turizma, kult plaža, kult sezona, znate ono sad, sezona. To, to, to već ima prizvuk religioznog, znate, bliži se sezona, post je poče, sezona je važna, hram je tu, ali plaža je važnija, svešteno odjejanije je tu, mislim na rizu krištenja, ali kostim ima prednosti. U takvom ambijentu neophodno se boriti, braći i sestri. A sveti oci daju primjer i ovom nedjeljom, ali ako smo pažljivi, jer ako nepažnjom pređemo preko ove nedelje, uprašit će nas neko, doći će upročićen nas preko televizije, preko internet sajtova, filmova, knjiga i reči se pravoslavlje. Pa zar ti još sisaš iz tih dojki? To je prevaziđeno. Pogledaj raskošnu trpezu. Probaj ovo, probaj ono. U onim grđim varijantama dozvoljavaju da budemo i pravoslavni, ali nude nešto uzvišenije. Elitnije. Nepažnjom smo prešli preko nedelje pravosljade i nismo čuli šta oci kažu. Šta crkva svjedoči. Da je pravoslavlje, braći i sestre, najuzvišenija vjera. Da je pravoslavlje nepobjediva vjera. Tu svoju uzvišenost i nepobjedivost, tu svoju silinu, ono je projavilo Ne u sparing odnosima, nego u oštrim sukobima. Sa kim? Koga je to pravoslavlje pobjedilo, te danas toržestvo je crkva. Ne mi! Mi, braći i sestre, još mi pripadamo po krštenju, ali postoji mogućnost da se obrukamo. Da se obrukamo na strašnom sudu i pred svetim predsima grdni da budemo da se postidimo svojega kreštenja pred svetim precima današnji praznik je praznik crkve praznik svetih otaca svetih mučenika učitelja ispovjednika svetih sveštenika svetih monaha ispovjednika svetih seljaka svetoga narode i naših svetitelja Na čelu sa svetim Jovanom Vladimirom, svetim Savom, sve do svetoga ravnoapostolnog vladike Nikolaja. Vladike Nikolaj, braći i sestre, je jedna izuzetna pojava na nebu, ne naše crkve, nego na vaseljenskom nebu. Izuzetna pojava, veliko sunce, velika svjetlost. Koristimo priliku da vas sve, i kao braće, i kao sinovi, i kao sveštenici pozovemo da mu se vratimo, temeljno da mu se vratimo. Braće i se vladika Nikola je ne nepogrešiv, poorientio. On je propovjednik, on je apostol, on je naslednik i ravan apostolima. U njegovim dijelima postoji, pored novih i vrlo važnih i poluka i usmjerenja, jedna izuzetno važna besjeda, koja nosi naziv borba za vjeru. Mislimo da je dobro i aktualno da pročitamo i podijelimo neke dijelove iz tog njegovog, Obraćanja našem narodu Dakle i nam Zato knjige i postoje Da bi riječ Naših otaca Bila prisutna i onda Kad oni tijelom Ne budu, ne budu tu Ali duh je jači od tijela Sveti oci Duhom žive Gospod naš je riječ Prisuta na zemlji danas U svetoj crkvi kroz svetoje vanđelje A tije vam nije sa nama. A gdje je gospod, braći i sestre, sad dok mi evo ovdje govorimo o njemu, govorimo o njegove riječi, gdje se on danas, odnosno sad, nalazi? Na zemlji. Na zemlji. Ima neko togačije od Dobro, sve to možemo uvezati, ali ajde da izaberemo onaj nadnebesni presto, ono njegovo sjedjenje sa desne strane Otca. Tamo sjedi u tijelu, a riječju i duhom je prisutan na zemlji, tamo u vječnosti, a kroz crkvu, pravoslavnu crkvu biti mnogo, jad, mnogo precizni to ova nedelja e, insistira na tome crkva insistira zato se oni koji su spremni na koje kakve kompromise vaše nedelje pravoslavlja jer je otvorena i jasna najčešće je nepažnjom i brzo pređemo preko nje jer je zaktivna i provjerava Sveti Vladika Nikolaj znajući za taj bescijen dar koji naš narod ima. Naš narod, braće i sestre, je jedan od naroda koji je sa Bogom sjedinjen na, rekli bismo, najprisniji način kroz crkvu, kroz oltare i svešteno predanje i sveštene tradicije. To treba da znamo. Tu smo, braće i sestre, narod koji je posebno blagosloven, međutim mi danas to zaboravljamo i probamo svoj identitet da pronađemo u drugim oblastima i do čega smo došli, došli smo do krize identiteta došli smo do problema ne malih problema taj suštinski duhovni problem, on se manifestuje kroz socijalne ekonomske I mnoge druge probleme, međutim, u suštini, u korijenu, leži duhovni problem, krize identiteta. Sveti Vladika Nikolaj, posjećajući još u svom vremenu, on je naš savremenik, da ulazimo u taj prostor i da će nas problem sačekati, kroz svoje riječi, propovjedi, besjede... Obezbijedio nas je, ukoliko ga pratimo, a dužni smo da ga pratimo jer on je pastir crkve i svetitelj crkve. U besedi borba za vjeru, on u formi pitanja obraća se našem narodu i svima nama alično evo da podijelimo, evo i hram i vrijeme nam to dozvoljavaju i obezbeđuju, a obaveza nalaže, velika sveštenička obaveza, velika je to obaveza, jer gospod će svešteniki ispitivati na poseban način i vrlo strogo. Evo nama svetog Nikolaja, posebno nama sveštenicima, da nam olakša i od opasnosti i suda izbavlja obraća se kao bratu to doživite svi ovako lično ne zahtjevajući od nas niti da stanemo da mijenjamo ritam da nastavimo da živimo i on prilazi kao pastir Kao otac i postavlja pitanje, ne tražeći od nas da dižemo ruke sa volana, da dižemo ruke sa pluga, kako on kaže, nego da nastavimo da radimo. Samo nešto da te pitam, kaže sveti vladika. Evo u kakvoj formi, predivnoj formi. Hoću da te upitam o nečem što je unutra u tebi. Na što mi možeš odgovoriti držeći ruke na plugu i koračajući lagano brazdom za volovima. Da još gore i kandilo vjere? Unutra, u duši tvojoj. Da li imaš dovoljno ulja u kandilu tvome i da li je svijetlo unutra u duši tvojoj? Srbine brate, gorili u tebi kandilo vjera. a onda mudro, pastirski mudro i duboko postavlja pitanje, ne u svoje ime, nego u ime predaka naša, a evo u kojoj formi. To je moje pitanje i to sam htio da te pitam, ali ne u ime moje nego u ime roditelja tvojih, koji te vjerom Hristovom krstiše i krvlju Hristovom pričestiše. Obratite pažnju, ovo pitanje više niko ne postavlja. Ovo pitanje danas i još neko vrijeme Postavlja će naša crkva, majka naša pravoslavna, a kroz nju duh sveti, duh oca nebeskog, postavlja spasitelj naš Isus Hristos, postavljaju naši svetitelji. Zapamtite, ovo pitanje niko ne postavlja. Vjelujem da dobar dio vas možda prvi put i čuje ova pitanja. I to još neko vrijeme prije nego što se od nas bude tražio odgovor na velikom i strašnom sudu gospodnjem. Zato poslušajmo ih pažljivo. I pitam te u ime džedova i prađedova tvojih, koji iz prepunog I plamenog kandila vjere pravoslavne, naviše i zažegoše kandilo vjere u duši tvojoj. I pitam te u ime onih daljih predaka tvojih, koji u robstvu od pet stotina godina, pod Turcima, Ne da doše da se kandivo vjere u njima ugasi. Pazite, pet godina. Mi smo još u prvoj rundi. Kada se za pola hiljade godina biješe ugasile srpska sloboda i država, jedino što oni održaše neugašeno, to je kandivo vjere U dušame njihovim. I pitam te u ime onih tvojih predaka, koji junački primiše smrt za vjeru svoju na kocu i konopcu, kao bespravni robovi u mraku robovanja. I pitam te u ime onih još daljih predaka tvojih, koji se čestitim knezom Razarom na Kosovu bitku biše i za krst časni život svoj pogožiše. I pitam te u ime onih tvojih slavnih i čestitih knježeva, knjeza Vladimira Jovana, blagovjernih careva Milutina, Stefana, dečanskog i blagočestljivih carica, koji okitiše svu zemlju tvoju slavnim zadužbinam, bilim crkvama i manastirima, odakle su svi srpski narašta i posle njih dolivali ulja u kandila svoja i zažigali, treperavi pramen vjere svete. I pitam te, u ime svetih patrijaraha srpskih, časnih sveštenika i monaha, koji kroz vjekove borbe i muke i iskušenja i tame, čuvaju i čuvahu onaj sveti oganj vjere, da se ne ugasi, kao pravi svjetlonosci i duhonosci. I pitam te najzad u ime onog najsvetijeg duhovnog praoca Tvoga, u ime onog moćnog i milog Save, onog neustrašivog muža i plačljivog molitvenika, koji je isplakao srce svoje pred živim nebesima, da bi se u narodu srpskom do konca vjekova Očuvao sveti plamen vjera. U ime te velike i premenite vojske tvojih blagolodnih predaka, čio si krv i duh i vjeru ti naslijedio kao zakoniti naslednik. U ime njihovo, a ne u ime moje, ja te pitam premeniti. Srbine brate. Dovi da još gori kandilo vjere unutra u duši tvojoj. Ovo pitanje ili ova pitanja koja nam sveti preci postavljaju u ovo naše vrijeme Jesu pitanje na koja, Osebno mi koji smo u crkvi, Moramo dati odgovor. Ako ga ne budemo dali sad, Daćemo ga braću i sestre, Onda, kad će svi narodi, Davati odgovor. Međutim, Malo koji narod, Ima ovakvu mogućnost, malo koji narod ima ovakve pretke i malo kojem narodu ovakva pitanja mogu da se postave malo koji narod treba da odgovori na ove sveštene zahtjeve zato u ovoj nedelji pravoslavlja u nedelji pobjede pravoslavlja treba iskreno da se zapitamo Da u svjetlosti, blagodatnoj svjetlosti, provjerimo naše duše i uporedimo svoje živote i svoj odnos prema crkvi, prema vjeri, da provjerimo, kako kaže sveti vladika Nikolaj, kandila naša, da li u njima ima promena. Da li njih uopšte ima? Da nisu možda hramovi opljačkani, da nisu možda hramovi duša naših razvaljeni, da nisu možda hramovi duša naših oskrnavljenih, da nisu možda hramovi duša naših pretvoreni u futbalske stadione, u sportske dvorane, u pozorišta. U sale za iznajmljivanje, za svadbene, poslovne i koje kakve ručkove. Da nisu možda freske na kojima se nalaze likovi koji su не ne samo nabrojani, nego koji postavljaju pitanja. Kroz vladiku Nikolaja pita sveti Stefan Dečanski, gorili kandilo... U duši tvojoj, srbine brate. O, govorimo ne u onom negativnom nacionalnom kontekstu, nego ukazujući na odgovornost koju kao narod imamo, ne faleći se, nego provjeravajući naše duhovno stanje i naše duhovne pozicije. Pita nas sveti car Lazar i svi kosovski junaci, Pita na sveti Petar Cetinski, i sva krv svetih mučenika koji su nam ovu zemlju ostavili, osveštali svojom krvlju mučeničkom i sveštenim liturgijama, to tj. krvlju Božijom, svojim svetim moštima, svetim zadužbinama, svetim učenjima, svetim dogmatima, Preda njima, svetom crkvom i vjerom pravoslavnom. Pitaju nas svi, sa potpunim pravom, jer mi smo njihovi zakoniti naslednici i mi imamo obavezu prema njima. Da li gori kandilo? Kao u svetim manastirima postoje kandilari koji strogo vode računa o kandilima. Sveti Svojim kavuđarima, konkretno kandilarima, u poluci govori na kandila da gledaš kao na svoje oči. Vjerujući da ih prislužuješ samo caru nebeskom, ili presvetoj majici, bogorodici, ili nekom od i mučenika pred kojima gore. Kao na oči i više nego na oči da paziš na njih. I nas, i sveti Sava, i sveti Jovan Vladimir. Pazite, bez obzira na situaciju, znate, gospod se nikoga ne boji. Pa nećemo voljda svedržitelju, odsuda govorimo, pa ne možemo, pa ne smijemo, pa zabranjeno je, pa ne znam, pa šta će reći. Šta ćemo mi njima reći. Na pitanje koje nam postavljaju ljudi ovoga svijeta, sa raznim projektovanim nedoumicama, sumnjama, znanjima i neznanjima. Mi gledamo da odgovorimo. A prije toga, braćo i sestre, treba da se pitamo kako ćemo odgovoriti predsima našim. Na koje pitanje? Gori ili kandilo vjera je tamo? Pita Sveti Salva. Prislužujete li Jesu li čista Jesu redovno dolivana U čijim hramovima U hramovima koji su nam oni osalili braći ses, Mi smo ih nasvijedili A oni su ih Mučaničkom krvlju zjedali Na mučaničkim kostima oni počivaju Vi znate da u svetim hramovima u temelje ide krst na kome je gospod raspet, a u svetim prestorima u građeni su ostaci, odnosno komadi moštiju svetih mučenika, ispovjednika. A mi koji smo naslijedili tu vjeru, treba ta kandila da održavamo. Kako? Čuvajući sve ono što su nam predali. Današnja nedelja poziva, nedelja pravoslavlje, nedelja, da kažemo, dogmatskog tipa. Tu smo skroz tanki. Evo sad da uzmemo ovako kao u ambulantnim pregledima da provjeravamo krv ili tu da kažemo dogmatsku stranu svijesti. Vjerujte mi, ne bi bili dobri rezultati na nažalost imamo vjeru imamo taj neki iskon u sebi, neki dvig ka istoku, ali u dogmatskom smislu, vrgo smo tanki a ova nedelja pravoslavne insistira i traži da budemo u jedinstvu sa svetim predanjem i sa svetim učenjem pravoslavne crkve sveti Sava u žičkoj besvjedi preklinje, zaklinje i proklinje da се držimo striktno učenja svetih apostola, svetih otaca i odluka svetih vaselenskih sabora i svih onih pomjesnih koje imaju dogmatski značaj. Nedelja pravo Posebnu pažnju skreće na sedmi vaseljenski sabor i odbranu svetih ikona. A taj problem, problem ikonoborstva, jeres ikonoborstva je dogmatski problem. I svi problemi koji su vaseljenski sabori rešavali u naše ime i radi našeg spasenja, bili su dogmatske prirode. Otci. Traže od nas da držimo takvu vjeru, dogmatsku vjeru, duboku vjeru, da bi mogli da je održimo, da bi mogli da izdržimo, da bi mogli ne samo da se branimo, nego i da rušimo utvrđenja naših duhovnih neprijatelja. Mi moramo biti naoružani, braći i sestre, oružjem istine, a to oružje daju nam sveti oci i naša sveta pravoslavna Vjera. Danas živimo u vremenu, kad smo baš na dogmatskom nivou najviše ugroženi. Pogledajte koliko sekti, pogledajte koliko važnih učenja, pogledajte koliko, koliko duhovnih improvizacija i raznih opasnih otrovnih kombinacija. Pogledajte i u samoj crtvi koliko proizvoljnosti postoji. Znate i vi, a znavi pastiri, koliko mukje treba da se, se ljudi, da se pastva, Sam ako se ne povuku, mnogi se i povuku, kažu, ovdje nema leba, odo ja da gledam tenis. Koliko, koliko je potrebno sile, snage, truda, da se ne tijelo, nego da se um kroz proteze dogmatske ispravi. Mi smo duhovnom smislu, prvi ja, braći sestre, mi smo na terapiji, mi se liječimo. Mi smo kao invalidi, mi smo glavom zakucani za koljene, iskrivljeni, deformisani. U duhovnom smislu, duhovni profil, potrebne su dogmatske proteze da se to ispravi. Kako mi vjerujemo, a kako simbol vjere zahtjeva da vjerujemo. Evo je dogmatska proteza, Nikeo Carigradski simbol vjere. Ukoliko si u, u saglasu sa njim, onda si u saglasu sa crkvom, onda si sipao ulje u kandilo, a ne Coca-Cola, a ne pivo, a ne vodu, a ne heroin, a ne dimo cigarete, nego ulje, svešteno ulje i plamen koji pali to kandilo, nije tvaran, nego netvaran. To je nestvoren, to je plamen duha svetoga. Jer plamen vjere, pravoslavne vjere, je plamen duha svetog, koji je sišao na apostole. Ko su prvi propovjednici vjere pravoslavne, braći i sestre? Apostoli. Kojim duhom su oni propovjedali? Ljudskim duhom. Petar govorio... O, o ribanju, o mrežama. I bogoslov, taj mistik, taj nebohodni čovjek, taj bogoznalec, tajno videc. on je govorio, učio je od Zevedeje. Ne vraći se u duha svetov. I svi koji su povjerovali, propovjedi Apostoga, propovjedi svetih otaca, Propovjedi crkve pravoslavne, oni su prijemili toga duha. Je vidite, vjera ne može da bude bez propovjedi. Može da bude stvoren ambijent i povoljna klima da propovjet krene. Ne može zemlja preorana da rodi ako nema sjemena. Ne može duša da povjeruje ako ne čuje propovjetu. Na neki način mora se ukačiti na apostolski sistem, mora da čuje nekoga. Pantalemon mučenik, on je čuo, on je bio prevoran, ali bez Ermogaja sveštvenog mučenika, nije mogu da se ukači. Dovoljno mu je bilo samo nekoliko riječi tog plamena da izazove u njemu vjeru čistu pravoslavnu i da od njega napravi mio mirisnog, besrebranog, Ljekari iz celitelja Pantelimona, enomu crvene kosti u Hilandaru, Znate, mošti, moćne mošti. A čuje samo nekoliko besjeda svetog sveštenog mučenika Armalaja, svešnika, koji mu je premio plamen vjera. Mi pravoslavni hrišćani, i to je jedan od naših najvećih problema, mi još nismo čuli propoved vjera. Mi braći i sesre. Poprosite na primjeru, ali realno je. Mi danas nismo čuli šta je ovom pita gospodu, A da ne govorimo šta nam je jutro s apostol Pavle propovijedao. Držim da ovdje gotovo niko to ne zna. Pazite, a na gde je propovijedao? Ne znam gdje se služili liturgiju, da li u ovom i u onom hramu. U možda je tu bio i čtec, ili se sad nalazi čtec je čitao apostol. Pa ni on sam ne zna šta je čitao. Pazite, apostol je govorio, mnogo važan, u svakom gradu, postoji jaz između naše duše i propovjedi apostolske. I zato nam je duša hladna, zato nema vjere hrabre, ne ostraštjene, krvne, agresivne, nego hrabre, ali i tihe, sveštene vjere. zato crkva insistira prije svega tu obavezu imaju episkopi i sveštenici da plamenom propovijedi palimo kandila vjera i ta duša koja primi taj plamen ona gori vjerom gori vjerom neugasivom ovo što sveti vladika Nikolaj govori o kandilu koja ne gase vjekovi pazite znate šta je pet vjekova pod Turcima pa to vam je teže nego da vam se tihi okean nalazi na zemlji pet vjekova a kandilo gori pazite nema države mi se danas kolebamo što ćemo, kako ćemo ćemo li na izborima pobjediti ćemo li obaviti ruku ovako Nemoj da se plašiš Provjeri kandilo da se to nije ugasilo Te si otišao U neurozu Te to počinješ da daješ I šizofrene signale Osuđuješ Mrziš Gnjeviš se Pomišljaš i na ubijstvo Psuješ Ne goriti kandilo Zato sveti oci pitaju Gori li kandilo vjera Gori li pet vjekova Ono i danas gori Ono će, će braće i sestre, u ovom narodu, ali to zavisi od nas, ima kandilara, slava Bogu, a ne mojmo da bude malo kandilara. Svi treba da imamo kandilu, upaljena i u domovima, u kućama, u stanovima, ali da ona budu simbol unutrašnjeg kandila. Kakva je kuća bez kandila, braće i sestre? Stan bez kandila, bez ikone. Ili nećemo valjapaliti kandila pred televizijom. Na? Pred ikonama. A televiziju treba okrenuti. To je mnogo važno. Pazite, za sticanje ovakve vjere. Čovjek mora da vodi borbu. A mi, naraštaj 20. Govorim o drugoj polovini 20. I o ovoj prvoj neizvjesnoj krajnje polovini 21. lijeka. Moramo da vodimo borbu. Protiv tih vizuelnih napasti i te vizualne i audio i vizualne radijacije, bez smisla. Čovjek koji se klanja televiziji i svim onim likovima, to je s idolima, on će zaboraviti na simbol vjere. Njemu će se kandilu ugasiti. Zašto? Jer duvaju silni vjetrovi. Kandilo mora da se čuva, taj plamen mora da se čuva, broći i sestri. Pa nije to automatski upavio se i aj sad vozim. Mora da se čuva, mora da se doliva, da se mijenja. A kako ćemo ga održati kad neprestano duvaju koji vjetrovi? Vjetrovi preispodnje, pre vjetrovi iz podnebesa. Kad zamah demonskog krila, pazite demoni, to su pali angeli, znate a na prosvonu vjeru udaraju regioni demona na crno goru vratite se crna gora je sveštena zemlja to je zemlja polkoništ pogadite malo prospekte sergej tojske lavre povajite malo prospekte osbijnih pokloničkih agencija povajite malo i što ćete tamo da vidite svetaja zemlja sveta zemlja jerusalim nazaret Vitlejem, Afon, Atonska gora, Sveta gora, Grčke svetinje, i među njima Čarnaja gora, Srbija, Svetinje, sve ta zemlja, zemlja pokloništa, i u ovaj grad, i u naš manasi, doveze, nam je to u početku bilo čudno, znate, ta svijest, inferiorna, znate, kao mi smo tu, znate, ne znamo šta smo, u futbalu nismo dobri, u košarci, nikako da krene, bater polo, političari taki i onaki, imamo misica, imamo nešto malo praža, znate, znate. Ali niđe nismo, da kažemo nako podignuti. I odjednom dolaze svrštenici iz velikih svetinja, iz optine, cergivi glavri, ki opetčanski glavri, počajevski glavri iz nekih manastira, ne. Dogaze, znate, baš namjenski, gdje u crnu gol. A mi mi, mi vežbamo tenis, znate. Mi se navikavamo na na modne piste. Mi smo na audicijama ovoga svijeta. Mi smo hramove pretvorili kako reče jedan sveštenik u zavoza pogrebne usluge. Onamo ćemo, onaj će ga se hraniti, on ima kovčege, ima i auto pripremljeno, a mi ćemo pjevati malo iznad njega. I malo ćemo onako kaditi. To nije crkva, braći i sestri. Crkva tome što leži u grobu, kaže, ustanu. I on ustanu. To je njena sila, ali... Treba vjera, braći, gospod nije došao da nas oduševljava svojom silom. Da sunica stane, pa se vrati. Pa opet krene, pa se vrati, pa zadlje, pa opet i zadlje, znate. Sve to gospod može, ali čemu to? On je došao da nas spasalo, da nas jedinjuje sa sobom u zajednici ljubavi. I kroz čistu vjeru, je šta je vjera? Ne da mi dobijemo Na izborima. E, mi smo pravoslani pobijedili. Ne, to, bre, to je potpuno pogrešno. Bači to. Vjera je Bogo opštenje. Vjerujem. Bićem se krećem ka tebi. Koga ispovijedam. Koga ovako ispovijedam. Malo li se odstupi od ove vertikale. Nike od carigradske simvole vjere dolazi do prekida. Nema vjere, ima, ali krive vjere. A kriva vjera, braće i sestre, je mrtva vjera. Zašto mrtva? Jer ne daje život. Sveti oci su ovaj simbol vjere klesali mikroskopskom pažnjom i sa sveštenom zahtjevnošću i revnošću. Sve je savršeno uskvađeno. Iza ovog simbola vjere nalazi se prostor istine i carstva i ovo je ulje ovo je plamen koji treba da gori u nama i još nešto da kažemo dobro, sad vremena još malo a iz iste besede da skrenemo pažnju na vjetrove na zre vjetrove koji udaraju na vjeru iz iste besede vladike Nikolaje udarili su zli vjetrovi sa svih strana na tebe srbine brate, osjećaš li vidiš li čuješ li ne čujemo zašto, neke slušalice visi, znate visi slušalice, kablovi na. vidiš li? ne vidim ništa, ne vidim ni majku ni oca, zašto pa gledam u ovaj ekran. U ovo što se otvara je ove satima, danima, nati, igram videoigrice, družim se, imam prijatelje po Evropi, po Kanadi, Americi, mam veliko mnoštvo prijatelja. Ne vidim ja to, ne čujem ja to, a ne mogu ni da osjetim, kao ću da osjetim kad mi je srce izašlo kroz oči i surilo kroz čuva i kroz dodir, jer tu je uvijek grijeh i dodirom. Niti vidimo, niti osjećamo, niti čujemo. A sve ti otest pita. A vidiš u jolu. Razvaljuje, diže iz temelja. Čupa kuće, porodice, gradove. Raznosi, udario na tebe. Sa svih strana vjetrovi zva. Tako isto vjetrovi? To su demonski vjetrovi. Date. To je ona odpadija, ona, ona odpala energija satanska. Razorna koja posebno napada na pravoslavne narode. Ovo drugo je već ovjereno. Kaže, a zašto napadaju? Pa kaže, naravno, prethodno treba izvaditi slušalicu, sklopiti ili isključiti ili izbaciti televizor, umiriti se neko vrijeme, da bismo mogli da čujemo ova pitanja. Pa kaže, i biti u crkvi, da, biti u crkvi, ovaj razgovor se ne vodi za šankom u crkvi, svetitelje to brać, ne može da ga odvojiš od ovog ako smo udaljeni od crkve ništa od ovoga, pa evo, vjerujte ja sam ovu besedu evo, kad sam se čuo sa vašim ocima znajući da kod vladike Nikolaja ima moć pun šarže, ajde reko da uzmem nešto što bi fantazirao uzmi od sveca nešto uzmi od oca nešto I naši smo ovu besedu, potpuno živu, aktuelnu, ali naši smo u crkvi. Pa iako smo bili u crkvi, pogledajte koliko smo mi udaljeni, mi smo čak i monasi, sve u monasi, malo više upućeni. Pa opet ne znamo, vidite, opet nam je to novo. A naše je. pazite kako je naša, koliko je naša, koliko nama pripada. Sve govori koliko smo zavutavili. Hoće da ugase kandilo vjere unutra u duši tvojoj. Hoće da prekinu vezu tvoju sa roditeljima tvojim. Zare nisu prekinu. Sa predsima tvojim. Zare nisu prekinuli? Sa slavom tvojom. Zare nisu prekinu. Tu uključujemo i slave koje se slave bolje da se ne slave. Hoće da iskidaju osnovu života Tvoga, na kojoj si Ti potkan i utkan, osnova, temelj. Zato, to je udar, to je, to je strašan udar, to je strašna agresija. To je strašan pokušaj ubijstva. I to na metafizičkom planu. Ovo što mi slušamo ubijstva, ratuvi, to je braći i sese, to je ništa u odnosu na ovu agresiju i u odnosu na ove vjetrove i nove ove neprijatelje koji imaju, pazite, jasan cilj znate, to je snajperski zoom i džegađer ne interesuje njega, znate mi mislimo zemlja zemlja je gospodnja, što god misli da li na njoj, znate kako to gospod rešava kao onaj naš ne znam da je živ, bila je neka politička kampanja, pa on Bog, Boga nadahnu da ismije to odmah u startu, to je posle već otišu u patološke forme od dana što imamo. On zaroni u moraču i iz, to je bila predizborna kampanja. Izroni iz, iz moraču i otrese se a bio onako jak i kaže ovako ću da otresem sankcije, znači. To je ozbiljna bila politička kampanja, ona na televiziji. I odlično, ona je najbliža suštini bilo. Tako, gospod, znate, on sve to otrese sa zemlje, znate? To je sam, zemlje gospodnje Ali napad tih vjetova je na kandilo vjere, na zvjenicu oka. I to koje vjere? Ne bilo koje vjere. Mnogo toga što mi smatramo vjerom, braći i sestri, to je ugašeno kandilo. Nego na kandilo čiste, apostolkske, svetootačke, pravoslavne, Božije vjere. Na to napadaju. Hoće da te odvoje od struje svjetlosti i sile, koja ti se spuštala u dušu sa neba i koja te uzdizala ka nebu. Care nebeski u tešitelji, srštenici narodu krenuti ka istoku, ali ka istoku nebeskom. Duše istine, dođi, pazite, dođi i useli se u nas i očisti nas od svake nečistote. I spasi, to jest, vaznesi blavlji duše naše. To je to. To je dejstvo pravoslavne vjere, braći i sestre. Od toga hoće da nas odvoje. Radi što hoćeš, budi što hoćeš. Šta treba? Novac, auta. Evo vidimo danas narodna zatvorena u kola. Tu su tamnice. Makina je dobra, moćna, sve funkcioniše, ništa ne radi, samo sa volana, sve, sve, sve, pričati, govoriti, pjevati, češkate, masirate, a tu je tamnica. Tugašno kandilo vjere. Imaš za rezervu drugo, trećo, četvrto terenca, imaš za sezonu motore i to je kraj. To je završen, to je tvoj prostor životni. Šta ćemo sa nebesima? Šta ćemo sa vaznošenima? hoćeš i na zadnjem točku da se popneš na nebese hoće li tako bi kaža da te digne na nadnebesne visine hoćeš li njome da izbjegneš patrole brzih demona hoće li ona što ti priča gde da skreneš i gde da svratiš da ti kaže odakle napadaju neće i ne može i ne želi to, mo to može samo crkva i liturgija E od toga hoće nas odvoje. I odvajaju nas. Uveliko nas odvajaju. Šta još hoće ti vjetrovi zla? Kaže, hoće da te ostave u tam i kraj njoj. Bez skandila i bez plamena božanskog što ti stvorite tvoj darova kroz crkvu tvoju. Izvan crkve. Tama ali kakva krajnja. K'o će da te osiromaše i o gole? Da ti dušu isprazne i učine je pustinjom. Da te naprave praznom i pustom sijenkom bez oba dvije slave. Bez slave zemaljske ti otačbine i nebeske. Da nas nagrde. Da nas žive o deru. Sa tri strane udarili su zvi vjetrovi na tebe. Sa sjevera, zapada i juga. Ostao ti je samo istok. Odakve je mir duši tvojoj. Misli na mistični istok. Misli na sveto pravoslavlje. Misli na Jerusalimu. Od istoka je došao mir duši tvojoj. Od istoga ti se Hristos javlja. Tvoj Sveti Sava okrenuo te licem ka istoku. Da bi se i ti okrenuo istoku kad god ti je muka i poklonio Bogu spasitelju Tvome. Sveti Sava, Sveta Gora, Budva i onda Če, kuda? Istok Jerusalim, Sinai Palestina, Baze To je Naš put, to je naša orijentacija Mi danas znamo Sve moguće adrese Turističke agencije znate, Vode nas sve da vidimo A o svetoj gori Ništa ne znamo Na svetoj gori je malo Ko bio Ne mislimo samo u fizičnom smislu, nego u duhovnom smislu. Mislimo na predanje koje se čuva na svetoj gori, koje je u tipa, karaktera, kvaliteta i porijekla. Odvojeni smo. A zašto? Jer nas vjetrovi nose. Koji vjetrovi? zvi vjetrovi. Pokreni se i sada istoku, kaže sveti vladika Nikolaj. Nama, dan, sada. Sada je muka, sad je muka. Udarili su zli vjetrovi na tebe i muka je duhu tvome. Tri su najgora vjetra, bezvjerstvo, krivo vjerstvo i malovjerstvo i kratka analiza svakog od njih. Bez vjertci hoće da posjeku i pod sječku korijen dušu tvoju poseda nas ovdje dešav. Zlivjetak. Može li se održati drvo kad mu se korijen podseče? Šta ima osjetljiviji od korijena jedne biljke pod vjere, od jezika, od crkve? od predanja, od evanđelja, od liturgije, od tajni svetih, od krštenja, od priječešća. Možeš joj višće stresti, možeš joj grane odsjeći, možeš joj čak i stabu nasjeći, ostaće živa, kao наш narod u petvjekovnom robstvu. Kidanje, sječa, Glave lete, kičme ko, kocima probadane, arhijereji drani kao jagnjad. Teodor Vršački kažu da su ga odrali specijalno, živog su ga odrali kao jagnje. Svešteno mučenik Teodor episkop Vršački, jedan od onih koji pita... Gorili kandilo vjera u dušama vašim. Ali, nisu korijen mogli da uvate. Krvlju mučenika on je bio nalivan. I sve jači plod davao, I jači, i svađi. Eto nam kivoti sveti punitih jabuka miomirisnih, odnosno lobanja sveštenih. Jako je lijepo kad lobanju celivamo, sveštenu, mio mirisnu, eno na svetoj gori imate lobanja koliko oćete, pa onako u srebrnim, zlatnim kivotima, pa poljubiš sveca u tjeme, pa i tebi svane, i tebi se izbistri, i tebi je lakše i u glavi i u duše. To su ti plodovi zdravog korijena. «Ali ako je korijen podsječaš, zar će ostati živa, zar se neće isušiti svi sokovinjeni i zar će se moći ikad pokriti zelenivom i cvijetom i plodom?» Ako se od vjere odvojimo, ako nas od pravoslavne crkve odvoje braći i sestre, umrijećemo brzo, svi ćemo se osušati. To je udar bezvjeraca, znači odvajanje od vjeve, od crkve. Eto ti sekte, eto ti trendovi, eto ti muzike, eto ti, eto ti, eto ti, ti, ti, ništa vjera. Mak' se od crkve. Što ćeš u crku, kažu danas? Bezvjerci. Što ideš, što postiš? Kakva liturgija, kakvi popovi? Spogodil. Danas sa takvim stavom idu. Človek krene ka živome Bogu, oni ga smatraju godakom, no? I to još se onako nose u lice, kao da je to ovdje uvijek bilo. Čuvajmo se, broći sezak, to je blef, blefira. Kaže jedan sveti monah, kaže na takva pitanja, na takav nastup, on kaže, gleda, zna ko iza, da je blef, kaže, zaveži usta. Kraj, pobirš. buf traži nespremnog to su bez vjerice a drugi za ovjetar krivovjerci hoće da ti nametnu svoju krivu vjeru a kako je ime govori kriva vjera koja je njima iskrivila srce i dušu i karakter kriva vjera obavezno pogađa temelje bića i krivi, i dušu, i srci, i karakter. To je, braći i sestri, pravilo. Zve god vidite da je grdno da je naopako, budite sigurni da vjera ništa ne valja, da je kriva. To važi za pojedinice, to važi za narode. Pogledajte samo zapadni svijet. Pogledajte to ljudivo koje dolaze odatle. Otkuda to? Otkuda te perverzije Sodomske koje nam dolaze odatle? Kriva vjera, braći i sestri. Ne znam je li dobro, sačekaj, sačekaj još malo, da da plod. Neka rodi, pa ćemo da vidimo. I evo vidimo šta rađe. Pogledajte kako se to plodovi. Pakveni plodovi, kriva vjera, potpuno iskrivljenje, svijesti koje se projavljaju, pro, projavljaju kroz dijela, parade, šetnje i tako dalje. Grivovjerci hoće da i tebe vide iskrivljena slično onoj lisici sa odsečenim repom koja je predložila svim lisicama da odseku rep. Hajdi ti šetaj sa nama. Šta fali? Evo mi smo odrezali rep i smo nalepili repove. Jemi već šta se tu lijepi dodaje. Hajdi ti šetaj s nama. Dako su jedni krivovjernici od crkvi praznovanje nedelje, vazite krivovjernac ne praznuje nedelju, nema ga nedeljom u crkvi, nema ga nedeljom na liturgiji, Ne kasni ili kasni na liturgiju, ili izraz je pri pri liturgiju, ili prije čas za vrijeme liturgije, ili ide jednom, dva, tri puta godišnje na liturgiju. Na dan gospodnji na Svetu nedelju Krivo vjerac, a da ne govorim onima koji potpuno ignorišu nedelju, mislim od nas krštenih, a znamo ko od sektaša ili tako mijenja te termine, pa nabacuje subotu ili već sportske termine, znate, to su sad mnogo važni termini, kakva neđelja, imamo finale, krivo vjerci odbacuju nedelju, Pa uzeli ću subotu. Drugi su ocekli postove. Ne postimo, braće i sese. Šta to bi? Kriva vjera. Ne posti se srijedom i petkom. Šta hoćeš da kažeš? I kome hoćeš da kažeš? Svetom Nikolaju. Ne postiš srijedom i petkom, a zboriš pravoslavan si i brogoslovi sveti oče. Neću da brogoslovim, kaže. Šta da brogoslovim? Krivu vjeru. Nema posta srijedom i petkom. Ne postiš velike postove. Idi svojim putem, brate. Krivim putem. Ili pokaj se djelatno i počni da postiš. Govorimo o okolugu pravoslavnih. A izven pravoslavne crkve, kakvi postovi to? To je davno odbačeno. Treći su odsjekli svetitelje. Kakvi svetitelji kažu? To su obični ljudi. I kandila. Pred kim kandila? I ikone. Danas, ik, nedelja pravoslovno, ikonoborci. Ikona nema. I krstove nema. Kriva vjera. Ni poštuje svetitelje, ni poštuje ikone Kandilima ukrašava, nit krst poštuje, nit se krst uklanja, nit krst seliva, nit krst nosi. Mislimo i na nas krštene, koji ne poštuju, a da ne govorimo izvan crkve. Krst je sablazan za mnogi. Jedna žena, koteći da da propovijeda vjerujenoj našoj sestri, koja prati oce, pa na nekoj utobuskoj stanici, onako startova startovaje iznenad oni to tako love po uvicama kao hijene pa priđaju pa onako nače neku priču oni to imaju neki svoj metod o evanđelju u vječnom životu, o radosti tako, tako, tako, tako, tako sve buke, sve svijeće, sve miriše a ova stade posjeti sa smrad jer miriše i napaja se miom mirisnom, vjerom, čistom, pravoslavnom pa reče Poprostite, ali ja sveto evanđelje tumačim svetim otcima i reče da je žena skočila kao da je iglom ubola u neru. Izbacujući svakakve riječi pojavljujući veliku, nećemo reći uznemirenost, nego bjesomučnost. Kakvi sveti otci, gdje to piše, ko su oni? To su obični ljudi, samo Bog. Znate, to je ta prevest, sektaška prevest. Zato mi, pravoslavni, poštojemo svetitelje, klanjamo im se, ljubimo im mošti ikone, kandila, kao slave ih slavimo. Zamislimo, neko kaže za svetog Nikolaja da je to neki šarogatan, za svetoga Savu. Evo vidimo šta se govore za njega. To je, braći i se kriva vjera. I ne idemo dalje u polemiku. Diagnoza, kriva vjera i ajmo dalje za otcima. Nećemo se raspravljati. Mogu. Ako oće se pokaju, neka priđu i ajmo zajedno uz Božiju pomoć. Ako neće, neka vjeruju kako oće. Ali ne dajmo da nas ugroze. Četvrti su ocekli srodstvo među ljudima kad se žene. A šta bi danas rekao vladika Nikolajka se žene muškaraca muškarcem i žena sa ženom. Da ne govorimo o drugim sodomskim projevama. Kriva vjera, braći i sestri. Vi se možda poneki pitate, a kako je to moguće čovječe? A viđi dvojica, kako je moguće? Zajedno, masulno, znate, su vrlo jako lobi kriva vjera, braći i sestri. I sva privoda se iskrivi. Potpuno se deformiše i onda sve je moguće. I još nešto, to želimo da naglasimo. Na tome se neće završiti. Ima još jedan stadion poslije toga. Ima kad se šetamo sa životinjom. Ove šetnje, one nisu krajnji domet projava pale prirode. Ima kad vodiš sa sobom Životinju, ne kao ljubimca, nego kao partnera. O čemu govorimo? O Sodomiji. A iza toga, do to čega dovezi do ognjene kiše. Gospod je rekao da će gradovima, a to su gradovi koje i danas imamo, gore biti nego Sodomu na dan suda. Vi znate ili ne znate kako se sve odigrao, kako je kiša ognjena, pomiješana su sumporom, spa, spavila je ta dva velika grada sa svim njihovim žiteljima iz zemnoja i njegovih koji izadjuše i oni se danas nalaze na dnu mrtvoga mora. I služe kao ozbiljno upozorenje svima nama i ovom naraštaju i svim gradovima. Peti su ocijekli pričešće krvlju Hristovom i tako redov. Misli se na one koji ne služe liturgiju po pravoslavnom običaju, jer neke crkve i dalje imaju liturgiju, ali ne u onom bogom blagoslovenom i poredku i smislu i punotu. Misimo na sve, liturgija je izvan pravoslavna. Ne zato što se to tako nama dopalo, nego zato što je takva volja Božja. I treći vjetar je vjetar magovjerja ili malovjeraca. Malovjerci hoće da se zovu hrišćanima. Samo da se zovu. Ali ne i da budu. Pogašuje se mraka bez vjerstva. Ne mogu baš tako daleko. Bez vjere ne mogu. Ipak sam, ja kažem, kršten, slavim. Ne mogu baš do te mjere u bez Gade se laži krivo vjerstva. Ne mogu ni u jeres. Ne mogu ni u krijevu vjeru. Ali ni svoju vjeru ne drže drugčije nego na jeziku. A zna je vladika Nikola iz iskustva da nas ima takvih i to poprilično. Jezikom su živi, a srcem mrtvi. Stoje među sinovima pravoslavlja, a ne drže zakon pravoslavni, neposlušni, crk neposlušni ocima neposlušni predanju, poredku ritmu liturgijskom i disciplini crkve takvih ima po najviše najmanje je crkvenih hrišćana sa liturgijskom svješću a ima mnogo malovjernih kakvih vadika nikova je naziva koji su pokretani vjetrom pazite, zlim Vjetrom malo vjerija. Broje sebe u sinove svetosavske, a ne hode putem oce svoga svetoga save. Balove organizuju, a postove svetosavske ne drže. Balove organizuju, a svenošna abdenja, omiljena abdenja svetoga save, ne, skrati. Сцихиu избаци, бdenjeе бježi. Менија изjeгни. Kaо ja вас u drррвta međу drрvećем rodним и стогиmenа i u istom voćnjaku, u isistojcrркvi đе niiču светta Stabla svetih otaca gdje mošti svete mirišu a jagovi u istom tom voćnjaku jagovi trouvi besporedno kao izostalo iz nemogva četa koja se lijeno vuče u pozadini za hrovnosnom i sjajnom vojskom Kristovom za ofenzivnom vojskom koja napreduje Bez očajanja, bez depresije, bez uninije, bez dileme To su oni koji se vuku, zaostaju, pričaju, raspredaju, raspravljaju se Otežu prazna slova, a skracuju Božije slovo Otežu svoju priču, a skracuju molitvo slovlja Imaju svoju verziju, a ne znaju verziju Božiju To su oni kružoci, znate, onim zadimljenim, sumnjivim atmosferama. Tu negdje po čoškovima hramova, domova, znate. To je ta lijena molitava čete koja se vuče za ofanzivnom, brzom četom, Bez Bezvjerci, i on im zaključuje, Bez vjercy hoće da razbiju kandilo duše tvoje, da ga uopšte nemaš. Krivovjerci hoće da ti u kandilo naspu vodu umjesto ulja, krivu vjeru. Neovjeru, krivu vjeru. Malo vjercy daju ti slobodu da držiš kandilo svoje kako hoćeš. Samo ne žele da ga vide zapaljen. To su tri zva vjetra koja su udarile na dušu tvoju u ove dane, u naše dane. Neka te, blagosilja sa sveti vladike kao arhijerej, kao vladike kao naslednjih svetoga save, sa obje ruke, sa dve svetih nebesa. Neka te svevišnji gospod blagoslovi, da budeš blagosloven i snažan. Jer samo blagosloveni i snažni mogu se spasti od ona tri zla vjetra. Budi blagosloven i snažan Srbine, brate moji. Mi dopunimo i svi oni koji nisu od našeg roda isti ovaj blagoslov imaju ukoliko isto kandilo. Isti plamen vjere Pravoslavne u sebi nosi Neka bismo i mi Braći i sestre Molitvama svetoga Jovana Vladimira Svetoga Vladike Nikolaje I svih naših svetih otaca Svih vaseljenskih sabora Prepoznali Ili ako hoćete Kao obretenje Danas smo slavili obretenje Prvo i drugo glave Jovana Krstitelja, pa i mi da ove naše dane doživimo, a blizu smo, uopšte nismo daleko, kao obretenje pravoslavne vjere. Jer glava svetu Jovana, iako je bila zakopavana, kad god je bila odkopavana, bila je sveta i čudotvorna i miomirisna. Uvijek je bila Jovanova, tako i mi ove naše dane. Da imamo, a evo već imamo, pa zna ovaj hram, i ovaj hram, i svi naši hramovi, i onaj podgorički, i svi naši obnovljeni manastiri, i crkve. Da doživimo ovo kao, ko zna ko je obretenje, dakle ponovno otkrivanje pravoslavne vjere. I da to bude veliki događaj. Da on baci u svimku, sve druge nazovi velike događaje. Bilo vezane za naš narod ili bili vezani za svjetsku scenu jer pravoslavlje ono nudi najviše ono nudi i najbolje ono nudi ono što je vječno nudi nama i u ovom gradu kao što je nudilo svim našim svetim predsima kroz našu svetu vjeru pravoslavnu zato radujmo se tome čuvajmo to branimo vjeru da bi smo bili blagosloveni i u ovom i u onom vijeku amin Božo daje da, Hvalimo se našem od Rafaelu a svi koji žele da pomognu tako će da kupe neku knjigu da podaraju a u svim tih knjigama otac Rafaelu uvek pronađe nešto da nam podari za, pa li vi kupite prostajte pa ste da vidite ovaj, da tu ima i da se zašli naše kandilo vjere pa hvala moće evo samo da ga da, da kažem ako aprati ovom će neka vam priđe će vam pomoći ovaj simbol vjere dobit ćete svi na blagoslov bilo bi lijepo, eto kao predlog da bude u ramni, znate pa da bude uz naše ikone i uz naša kandila da i svakog dana i pogledamo i počitamo i mi naša djeca da to bude naš orijentir, da bude ono koje ćemo ulivati u naše kandile. A ovu knjigu, Papijući glas, to je na brošurica vrlo značajna, govori o jednoj našoj velikoj i otvorenoj rani, kojom se ugasiše, nažalost, mnoga kandile, ali kroz pokajanje mogu ponovo da se upale, vidjeti sami o čemu se radi, dobićete takođe na blagostu. Dakle, simbol vjere i knjigu i Vapijući glas. A ove knjige bez insistiranja, potre se dobro dobronamirno rekao kao pomoć, vi budite sloboni, pogledajte, e, i to ovako više kao informaciju, da, da se upoznate, ukoliko možete, uzmite, koliko imate želju, a nemate mogućnost, takođe uzmite, neka bude na slavu Božju, a nama na spasenje. I Otce, još jednom hvala, i hvala vam na pažnje.